Avsnitt nummer 271. Oh. Välkommen. Tack, tack. Välkommen själv. Eller jag säger som Karolin. Eller egentligen du ska säga välkommen för vi är hos dig. Ja. Hur många gånger har jag inte använt den trasan? Väldigt. Och så kör jag alltid med Jaha, och vet du vad vi ska prata om nästa år? Nej, det vet inte jag heller. <laughs> Hej ungdomar! Ja. Det kan bli lite, så, lite grann som, som podden med ord oh, och... jag tror att man har släppt ett nytt avsnitt så på Twitter oh, Jag har, inte, jag har en... inte lyssnat på sex år <laughs> Det kanske säger någonting om podden Ja Jag vet inte jag, det... missat, men jag tyckte det inte den är särskilt bra Då ens nej, Och det är väl kanske men de som inte har lyssnat på den här podden i taget, De har inte heller hört det på sex år Eller är inne på år sju? Ja, jag, om jag tror det var slutet 2013 var är Det är strånt. Det är otroligt. Ja. Jag måste berätta en liten, en liten smålustig episode. I morse när jag var ute och gick mm. så var jag en lång skogsrunda. Och så ska jag svänga av till vänster och så möter jag liksom en kvinna som kommer emot mig. Och precis när jag svänger till vänster då svänger hon också åt, ja, men, åt höger. På ja, och På samma. Så det går ju bredvid varandra Nej men jag måste öka på igen här Och då blir det ju Och så känner jag och, och jag upptäcker att jag, att hon går ju jäkligt snabbt ja. Och man kan ju som liksom inte släppa Förbi man måste ju liksom öka ja. så, så jag visste att Om det är lite rakt och så lite upp för att, men jag, jag måste gå på här Sen kan jag springa liksom på När det slutar lite ner. Jo jag, jag gick, jag gick Och så tänkte jag Men nu måste jag ha, nu måste jag ha Eller hon måste ha släppt Mm. Och så vände jag mig om och så ser jag liksom att hon är bara 4-5 meter bakom mig. Mm. Och så menar jag, helvete vad snabbt det var. så alltså sprang jag så... Du skulle springa? Nej. Jo, jag går upp för en jättebrant vacker men då är det bara små att jogga. Mm. Och jag kände liksom, efter sa, Tommy, jag är jäklar vad stum jag är. Liksom, det är som att man har träben. Ja. Mm. Eller proteser. Vad kände kände redan att, men det här är inget bra för knäna. Mm. Och jag känner fortfarande i, i båda bena och i ena knät att ja. nej, det här var ingen bra grej. Varför varför, varför släppte inte hon då tror jag? Nej, men hon gick väl på liksom bara. är ja. det pinsamt. Ja, eller i, i början måste jag ha sett att att här är en dåre som <laughs> som inte viker ner sig. Nej, men det blir också ska jag släppa förbi henne först så tänker jag, men vad ska hon tänka tidigt på morgonen. Ja vi har sju och sen gubbe ja. som går bakom. Just lige för lås inte men nej. Och någon gång dilemma i coronatiden. Ja. Och någon gång när man har när man har sprungit. Och så får man man ser någon som man kommer närmare och närmare men det är liksom inte mycket som nej. som har fortare. Och då när man springer om, då måste man ju ja. <laughs> få, få en lucka direkt ja. Och så kan man ju inte släppa ut, då måste man vara För det vore pinsamt om det springer om med Ja, Kommer ihåg det där, jag sprang ganska mycket för kolla, tio år sedan mm. Sprang runt viken. Och så var det ju, det var någon som kom ikapp mig, men gick inte om Han ja, bara låg precis bakom Tog rygg på dig? Ja och så bara är tvungen att jag vill ju skapa lucka igen så kommer ihåg att väcka det. Av dem. Tack för, tack för, och... för ja. Nej, men blir det kan det bli pinsamma grejer så kan man alltid köra det här skoknyta tricket. Man ja. måste och skon så det blir som en liten lucka. Ja. Eller, eller skiter och springer, på ja, skiter och springer över taget. Man lägger ner det. Ja, men inte därför vi är här. Dagens ämne var i Foppa och kanske nu kanske jag verkar oförberedd här uh -huh. men jag hade gjort ordningen ordning en stor som jag skulle skriva ut på jobbet Om uh nu -huh. kom jag kommit lite skriva och skulle skriva ut det så var det slut på en tuner och då snackade jag inte Tuna. om <laughs> då jag inte om i The Office utan rödfärgen var slut och vi kunde skriva ut uh -huh. men jag, jag tänkte jag vill ju ändå jag är ju förberedd ändå du ska snacka jag vill, jag vill att och jag tänker att det, det är ju eh, Vincenzo Foppa Han föddes ju 1427 I eh, Bre Brescia ja. Och han dog ju 1515 Ja <laughs> Vincenzo Foppa ja, ja men den här ja, Du vet den här norditalienska Hansmålen ja. ja. mm. Han var ju stilbilder innan lombardiska 1400-talsmåleriet det var den mest framstående målen i Milano. Bara sån sak? Ja, ja, ja. ja. Uh -huh. Före, han var ju före Leonardo uh -huh. DiCaprio. Mm. DiCaprio. DiCaprio. Jag förlåter sig. Mm. Uh -huh. ja, äh. ja, precis. Nej, men jag har ju... Foppa, det är ju Christer. Du tänker Öviks Eh, modo Ja, det var den första foppa jag hörde så, Tror jag, det kan finnas inte Foppa, hutta hutta foppa, mål De spelade i modo De gjorde jävligt mycket Christer Hultman ja, ja, men... Jens Hultman Ja, det var en brorsa ja. Jaha, spelade i modo, Christer Hultman De, de var fåvärldspar i modo Och gjorde i Christer och Christer, Men foppa Men var, var, det, var det Efter, var det under Johan tid också, eller var det efter Spelar jag jag någon inte. Ja, då kan det vara varit 80-tal? Ja, men då spelar vi ja. då spelar. Det 85, 86, 87 Men ja, då spelar vi Johnny en Jävla massa pytsorjord För det var ju Christer Forsberg Och sen har du ju lirbrorsan Peter Forsberg heter han Nej ja. Han heter eh, Christer promen jo. Stefan Heter han Stefan? Ja. Det känns som att vi har pratat om Promen förut. Jävligt bra namn. Hur var det för att ha så stora skor? Jag tror, jag tror det. Det, låter, det. Det låter som ett domsjöpojt. Du vill kalla kallat Promen. Det skulle aldrig dyka upp någon annan som är just i domsjö. Bara. Det är mycket domsjö över den där. Jag tror farsan hans var vaktmästare på Ja IP. Var det det? Nej, men nu kommer att... Han var ju vaktmästare på eh, tvättstugan i Sund. Den kommunal tvättstugan. Där jag jobbade i en sommar. Stefan Forsbergs pappa? Eller Chris Forsbergs pappa? Ja, uh -huh. nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Vad hette men, ja, men, för jag jobbar där med, med Johnny Dahlbäck sommar. Okej. Okay. Var då ni snickade på vedalåterna? <laughs> Nej, på får tänka. Det här var efter vedan. Mm. Efter han hade lämnat. Eh, och och en väl inom parentes en välkänd profil till över. Ja. Skulle <laughs> slut parentes. Skulle slut, slut parentes. Ja, precis. Då, och, nej, jag, jag tänker på eh, en annan foppa är ju vad heter det när fotbollsspel ska från eh, en född i Uppsala, Hesby. Vänta. Eh, Linda Forsberg. Aha. Foppa svensk fotbollsspelare i FC Rosengård och svenska landslaget. Uttaget till VM 2027 OS-laget 2008. Fyra landskamper dock bara. Ja. Eller Leif Lillefoppa Forsberg. Exakt, ja. som jag tänkte också nämna. Ja. Och han... Hans pappa var så jävla Foppa då. För att Leif kallas ju Lillefoppa. Vi kommer dit. Okay. Vi, kom, vi kommer dit. det blir samma. För just att när vi tog upp förra gången Foppa Ja Då tänker man ju Nu, nu går vi som katter runt en gröt här mm. Men mm. Mm. Och då sa jag Foppa Och så sa du ju någonting att eh, Ja Det finns fler ja. Det kan vara vem som helst Och då tänkte jag ju på, på Lillfoppa Du kommer ihåg honom Ja, ja, i ja. Sundsvall jag, jag såg När jag slog på Lillfoppa så såg jag just står en skylt med Leif Lilfoppa Forsberg matchtröja nummer 10 sitter på Idrottsparkens norra läktare i Sundsvall. Tröjnumret är pensionerat och får inte användas av någon spelare i GIF Sundsvalls lag Och du vet Leifs son, han debuterade i GIF Sundsvall som 17-åring 2009 Han spelar ju i FC Leipzig nu. Red Bull Leipzig och svenska landslaget. Ja. Ja, vad kallas mm. han då? Foppa Ja, du hade ju Foppa vår farsa Nej, alltså Lillfoppa var väl Leif ja. Och kallas... att hans farsa tror jag kallas Foppa då. Ja, och vad kallades då Lillfoppas son? Så... Minifoppa Minifoppa, Minifoppa. <laughs> <laughs> Och tänk om han, hur blir det då? <laughs> Mikrofoppa, Mikrofoppa. <laughs> Om den femte, femte generationen får du spela Mikrofoppa, det är bra då <laughs> Femte, ja vad kan det bli? Molekylfoppen ja. ja, Femte, han, han, han, han sitter på att käka chips och popcorn mikropopcorn, Mikropoppen <laughs> mm. Men sen är det ju En, en variant som jag var inne på förra veckan Det var ju Foppe. Vad det så Jag hade ju min klasskompis Magnus Forsberg Han var ju lillebror till Mikael Forsberg mm. Båda kallas ju Foppe. Ja. Med Foppe, med E det. Ja. det känns så konstigt Han var, han var trevlig det var Ja, han var skittrevlig Men den här brorsan <laughs> det, ja, men det, var, det var den busen Mikael Foppe Forsberg ja. uh, Nu hittar jag inte om Ja, den här, just det, Leif Forsberg Född 32 år och det är ju farsan Född i Göteborg Och främst för sina många säsonger I, i Göteborgsklubben Guys Och det som var lite intressant där Det var ju att han vann SM-guld 54 mm. Och 64 så var han vald till årets makrill Okej, okay. det är stort Smaka på det Håkan <laughs> är som svarar Makrillen Jag vet. Det var här, i, I filmen så var det ju omhåkan är som så hade han ju någon geiströja någon, guys, guys på så vi jagade honom i för att Håll vi en Stefan man på för. Dem. Ja, dela blåvit, va? Uh -huh. Eller kanske ögryte. Öjs. Kanske Öis va. Inte märkvillare. Nej. Nej. Jaha, då var ju klara med Foppa kanske. Ja, det känns som att vi har gått i mål. <skratt> <skratt> Men för att komma nu fram till den, den stora Foppa här. <skratt> uh, vet du när han föddes? 73. Mm, 20 juli. juli. Det är du? Ja. Ja, då har du uppskrivet. Nej, oh. Nej det är det inte. Och du, du som är NHL expert ja. kan du säga hans klubbar i kronologisk ordning? Ja. nhl klubbar. Jag tar det bakifrån och fram. Ja, bakifrån. Bakåt. Quebec Nordiques, mm. Colorado Avalanche, Philadelphia Flyers, Nashville Predators, Colorado Avalanche. Ja, det står ju. Ja, du sa, ja, jag han spelar, han spelar några matcher i slutet ja. ja. Mm. Och jag, när jag ser den här listan så är det jäkla var många lag Det såg jag men det... Jo, men då står det ju eh, Quebec, Nordiques är ju först Sen Colorado på en rad Ävlans på andra Ja, det är ju precis Det är jo, samma men, lag det, Vad sa du det? Alltså, jo, men det är samma Men om man delar upp det på två rader istället. Alltså, okay. så jag såg att det var, ju, det var ju en åtta rader här till. Herregud uh -huh. Jo Jag har ju sett dem spela en match Live i januari? Ja, 1998. San Jose Sharks mot, mot Colorado Avalanche Det var jättefint. fint. Han var i sin I... peak då, i San Jose. Kalifornien. Men vad heter han såg det? 90... 98. 98 Vann de då, eller? Nej, det gjorde de inte, men här, det här var ju en grundserie i matchen. Var där mm. på. Men jag tänkte, de vann inte det i Jag tror de vann VM sen, som åkte väl ut. Där var han med. Ah. Med, med fotbollskapten Forsberg Kent Men det var fint Jag, jag var där med min amerikanska polare Som som hade sett till hockey Och så sa han In Swedish called the magician <laughs> Och så gjorde Vann de med 2-1 Och så kom han fri och så frispelaren han en snull, liksom, Så det blev 2-1 Då ah. satt med? jag precis där under och Vart, Vart hon imponerad Ja faktiskt han sa ah, Ja ah, kan inte bedöma han tyckte fotboll var konstigt. Yeah, it's really flowing. Man kollade bara på amerikansk fotboll. Ja. Liksom. Bum, bum. Vad heter det? Jo, när jag var i Los Angeles, 1998. Det är år, ja. mm. Och så bodde jag hos en, en amerikan. Och så försökte förklara. <clears throat> vi, vi pratar, jag förklara. Vi pratade hockey och så. Men jag känner inte till Peter Forsberg. Mm. Nej, jag hade ingen aning. Han är från samma stad, där jag kommer från. Nej jag visste inte alltså, Du är, ju, är den nuvarande bästa hockeyspelaren i hela världen ja. nej, nej Men kan du Och så sa han någon namn på någon baseballspel då... <laughs> <Jo>. <laughs> då hade man ingen aning Nej Hockey är lite minoritetssport Jo, man Kanada tror jag är större Jo men man tycker, tycker ändå ja. liksom att, att någon är, en... För hockey är ju större än, än Baseball och och amerikansk fotboll Om man kollar på world wide. Ja, kanske Ja, det är det ju, men inte, inte där Nej, äh. men det är ju ganska inskränkt på något sätt Ja och det, det borde man ju veta jag, jag, jag kommer inte ihåg om man nämnde Gretzky Med ja. Jake Stanton som man hade vet när det var ja, men Jag kommer ihåg när jag bodde så, Jag vet inte om jag berättade Men då, då skulle vi åka med Åka fyra och i Buffalo så, så här, Åtta timmars bilfärd Och så då hade Trilly precis kommit och så var det amerikanska som familjen som var supersmart. Om bara svarade rätt på allting. Och så sportfrågorna bara var, var bara baseball amerikanska Jag kunde ingenting. Jag <laughs> kände mig ännu mer korkad än vad det var. pinsamt. Och sen efter det så pluggade du ganska fan bli bäst. Ja, det blir lite, lite som George Costanza, att Du ska du inte läsa bara läsa reda kort. <laughs> <laughs> <laughs> moves morse. Nej, men att Du ska tillbaka nu till den här familjen och var oh. en slump så har du plockat med dig det där spelet. Mm. The comeback. Åh, titta. Hade, vad, hade jag, vad hade jag här? Åh, <laughs> oh, TP. In Swedish. <laughs> ja. ja. Jo, men jag, det, det tror jag jag berättade någon gång tidigare. Jag har gjort att jag såg i Foppa. Eh, det måste vara en 90 i Modo Då Foppa och Näslund spelar på varsin sida Om Mikael Hjelm ja, just ja. Mot Malmö 3-3 om jag Ja. Och det var ju, Och då hade man bara hört av Som det där, där ja. förut. Och de var ju som Mikael Hjelm han var ju som en Jag en kung i mitten där ja. Väldig Auktoritet och, och pondus Mm. Och så två stycken ungtuppar som Bårdgetingar ja. och bara smällde på ja. Nej, det, det, det, var, det var Ett minne och Sen har jag sett poppa två gånger här nere i Stockholm också ja. Och det är häftigt Och då var det alltså 14 år emellan tror jag Eller 15 Båda mot Djurgården Var du där på den där Djurgården? Då han gjorde du segermålet där. Ja. Ja. Ja. Båda mot Djurgården Och och Modo vinner i Sande. Och det får hoppas jag att jag gör. <laughs> ja. Det har jag med mig som en av mina tre höjdpunkter. Då jag sett han live. Ja. Det, var, det var fantastiskt. Då hade liksom, han, han varit skadad skit mycket Så kom han in lite grann och så bara, kung. Ja. ja. ja. Göra... Vilken var det för... första? Var det där slutspelet eller? Kunde... om det kunde kanske ha det slutspelet där. De förlorade mot Djurvården. Nej, alltså de vann ju den matchen. Jag tror de vann de gick förlorade mot Malmö för ja, Malmö? Ja, 94 förlorade mot Malmö och det kan ha varit 94. Upp i Globen, ja. Det andra jag tänkte på, fast det var inte live, Det såg du på tvn. Men det var det där sudden målet mot Malmö. Det är en klassiker. Då de, de har spelat fem perioder och så får han ett pass och kommer fri och drar in den. Såhär. Och så leder de med 2-0 i matchen. Ja, hade minns inte jag. Och sen förlorade de med 3-2. Ja. Men vilken kung han var då Det var ju efter OS och allting Och så ja, kommer ihåg Peter Forsberg kommer på egen hand Och tar sm ja, det. Det minns jag. Och även att Men sen han var ju så jävla förbannad på början Han ja. slog på hans mäl det är sant det. Nej, nu ska jag gå dursan. Tydlig Tydligen var han helt lugn innan det där Alltså, alltså? Albert Svarnberg sa det att Han liksom var helt så här mm. Och så sen när kameran kom fram Då bara körde han tagen igår. Ja, en, en, en TV-klassiker. Men min största fotopminne då det är precis där är 90 eller 73. Ja 90 tror jag. Då började Salming komma tillbaka till AK. AIK. Och så kom det var det lineup med AIK på den tiden. En borta lag och hemma då. Mm. Och så liksom. Ja, så välkommen tillbaka till svensk hockey Börje Salming Det här måste jag vara det måste jag vara 90-90, alltså tidigt 90-tal ja. ja Och så Kommer jag ihåg att till, till och med Annars går vi ju bua Men då var det jättemycket jubel och så här Och så Första bytet då, Var du uppe i Eriksson? Ja. ja Då var det så här Åkte till eget kort plank Började salgmösa på Fippland-pucken kom Forsberg i full fart Tryckte fastare. <här> Och hoppa upp och tackla stenhårt ja. Och Börje blev helt galen liksom. ja, En liten junior som Som, som får jaga Forsk och åkte bytte Och det var liksom, wow Det var så jävla, oj vilken respektlöshet Ja, ja, ja Dels så otroligt kung med fucken och så gör sånt där mot, liksom, jag skiter fullständigt vem du är liksom. jo, men det, det, och det är den där instinkten att alltid gillar man, man liksom, wow och det, det är det man har hört också bara att få spela mot sådana som Håkan Loden och spelar färg ja. och stad Bengt och Bengt-Åke och du var fortfarande helt respektlös och bara smälla på liksom, ja. och här är stramt, ingen respekt alls ja. Därav är ordet respektlöst. <laughs> en förtydelse. för, förtyd, förtyd. för frihet. Alltså. En förtydelse. Kanske mest, <laughs> kanske mest för mig själv. <laughs> Nej, men det är, det är mitt, mitt största minne. Jag, jag tänkte, du vet ju att Foppa har, haft en, eller har en bror, en storrosa. Ja. Som var som mindre lyckad idrott. Ja. Ja. Det kan, det, det kan, du, du kanske har hört vad han kallar det för. Han floppa. Kan, floppa. Jag så. Han kan Du kanske jag. har det för hus. Nej. nej, de uppgifterna är från uppgifter säkra källor. Mm. En, en, en, en, kille som, en kille som lyssnar upp på det här uppe som nu Ja, ok alltså, Och nu när nu jag tänker på att. Tror du att du på det nu? Nej, nej. Jag på, uh, vad heter han? Brorsan vet jag inte Nej. Men jag tänker på I avsnitt 269 Då vi, det var My Hands are Tide, Ja Jag jag, jag dementerade Ingenting förra Jag lovar att jag skulle dementera att det var inte Tompa Som <görde> körde den My Hands are Tide. Utan det var ju en gammal tenniskompis Hasse Jansson Det var ju din morsa Ja Pausen... Jag med på podden. Vi <laughs> lite i här, här är Alfons Åberg. Här är Alfons Åberg. Ja, Efter pausen då med ett samtal från min mor och en kopp kaffe så tänkte jag att man skulle gå in lite grann på hans säsong för han, han har ju fantastiska resultat. Ja. När de började 89-90 då, då var det första säsongen i A-lag Då spelade även i junior-laget Jag vill säga att han spelade bara en match I En match i lite ändå ja. 89-90 En match jag gjorde det ända sist 89-90 Ja du har 16 år 73 år äh, Men han, han Han fick fyra utvisning minuter, den matchen Okej okay. mm. Men sen alltså säsongen efter på 39 matcher gjorde han 38 mål och 64 assist 102 poäng. Av ja, i miljonlaget eller? Nej, i ja men förlåt, ja. det var exakt det var uh, året innan hade han gjort 27 poäng på 30 matcher. Eh uh, 1917 gjorde, gjorde han 17 poäng 7 plus 10. På 23 matcher. Efter det eh, säsongen efteråt hade han 28 poäng. För han, han var ju inte jättestor. Han, alltså det var ju inte så jättemycket. 1992-1993 gjorde han 47 poäng. På 39 matcher. 1993 1994 44. Och sen sista då gjorde han 1994-1995. gjorde han 11 matcher och 14 poäng. Det var ju där och locka ut säsongen inte Ja, då har han börjat i och Men då blev det NHL lockout så kommer han inte med att spela på andra matcher. Okej, okay, men då måste det ha varit med då då han när matchen mot Djurgården den slutspelade ja. nej, nej, nej, nej. Det, det var, var väl när då de, det var låg. Det var det det. var 93, Första säsongen i NHL Gjorde han 50 poäng på 47 matcher. Andra säsongen gjorde han 116 på 82. Det var Ja, alltså hur... Gretzky, han gjorde över... Ja. över han, jag tror han gjorde över 200 pengar. Ja. Alltså galet. Men sen har det ju... Och då var det då han vandt skytterigan 2002-2003. 106 poäng. Och han spelade inte 0-1-0-2. Nej, det var då han hade med mjälltskada. Spelade på grund av skada. skada. Okej. Okay. Eh, sen har ju Och i NHL sammanlagt så Det blir mycket siffror Men 708 matcher och 885 poäng ah, så det. Sudden var väl den Första svenska som kom över 1000 poäng va? Eller kanske den enda. Jag vet inte Men jag, det tror, jag, är säkert. Det. Men jag tror inte att han har lika bra snitt Nej <laughs> det har han nog inte eh, Och internationellt Behöver vi inte ta Men vi kan ta Det fanns här några intressanta siffror I alla fall som senior gjorde han På 63 matcher 57 poäng I landslaget 63 matcher 57 mm. Mm. Och sista säsongen 10-11, är det så länge sedan alltså Tio år sedan Spelade två matcher eh, Inte något poäng I Colorado Fyra eh, utvisningen minuter och, och Plus minus hade han minus fyra mm. Men sen hade han ju Det var väl 93 På sju matcher gjorde sju mål 24 sist Då var det han Sundström och 93-94 mm. Nej, inte Nej, alltså i, i juni ja. igen. Jag hade då igen. Ja ja, ja. ja då var den kedjan 92. Ja just det, precis. Foppa när när Aslund också. Och ja just det. Och de hade men, men då var det också att de skövlade in poäng mot Japan mm. typ. 10 mm. poäng mot Japan <laughs> Tre mål och och Ja, det är fint. Undra om ni beställa på DVD. Kul att Jag skulle gärna ha den junior-VM-turneringen så det skulle vara kul. Jag hade på en video någon gång i tiden. Mm -hmm. Den? Nej, men lite grann i alla fall. Men det var ju ändå magiskt när det var sista säsongen i elitserien. Då de kom med den line-upen. De Modo, ja. spelar hemma och så kör de näslund. Sundström och så hoppa mm. I samma Det var alltså ingen så här jättesuccé men, men det var ju ett magiskt ögonblick ja. Det var fint de körde De körde ju låta när de kom in mm. Då hade han Tina Turner Simply the best Ja det är Foppa Ja. the best, better than all the rest Det glädde han in då den... Det var inte han som hade valt han Det var väl den som David Brent David Brent hade När annan förläsning avsluten <laughs> Och så sprang han ut. Mm. Och så sprang han ut och så stängde man av musiken direkt. Mm. Och så kom han in igen. Nej, du skulle inte stänga av musiken. <laughs> mm. Ja, ja men det är väl tönt på Foppa. Nu är det tönt. Nu ska vi ta en ny ett nytt ämne. Det här ja. Ja. Jag tog förra och du tar ett av mig då. Du tar det ut. platt. varför läser jag? Maskerad utstyrslar. Ja, spännande. Ja, det är tredje för mig. Var det det? Nej, <här> jag tänker. <här>, på det. Nej, precis. Maskerad och även ja. det kan det ju Spännande tema. Ja, verkligen. Från sport till lite mera. Lyssnare, kom gärna med bidrag. Mm. Kom gärna med bidrag. Vi kommer inte ta upp dem för vi har <laughs> en tio stycken. Men det kan ju bli ett bonus. Jag menar att de kan. På det här ämnet. Så. Ja, det mer så? Ja. Jag tänkte annars att. Man, ja. Får man in förslag så skulle, Och blir ja. många förslag så skulle du kunna lotta bland dem ja, Och exakt. göra en En, ja. jo. en ä, elfte Ett ä, bonusavsnitt Det kan jag tänka Men då klär vi om Jag vet redan nu Vad jag ska på med till nästa podd ska, så, ja, Vad bra Vi tackar på det. Ja. Ja, Tack Hej då Hej.